Hanni und Nanni auf hoher See. Also ich platze gleich für Neugiermann. Unser erster Ferientag und du und Paps habt uns immer noch nicht verraten, wo wir hinfahren. Nun wartet's doch ab, Zwillinge, und gönnt uns die Überraschung. Ja. Geduld war aber noch nie, Honey-Stärke, Mami. Und meine übrigens auch nicht. Gib du uns doch zumindest einen klitzekleinen Tipp, Paps. Ja. Vor lauter Neugier werden wir noch ganz krank. Und das wollt ihr doch bestimmt nicht, oder? Äh, wo haben unsere Mädchen nur das gehen her, Nele? Hm? Von mir ganz sicher nicht. Konzentrier oh du dich lieber auf den Verkehrsschatz. Schatz. Dort Frau, musst du abbiegen. Ja. Zum Hafen? Mhm. Na, damit ist zumindest schon mal das erste Geheimnis aufgeklärt. Mhm. Wir fahren mit dem Schiff. Und da wir unsere Badeanzüge und Sonnenschutzcreme einpacken sollten, ist auch klar, dass wir in die Sonne fahren. Na, auf jeden Fall irgendwo hin, wo es wärmer ist als hier bei uns. Also, die Fähigkeit zu kombinieren, habe ich euch in die Wiege gelegt, dass das mhm. schon mal klar ist. Halt keine klugen Reden, fahrt dort auf dem Parkplatz. Wie die Herren befiehlt. So, ihr Lieben, steigt mal aus und dann heißt es, Gepäck ausladen. Ja. ja. Und mit welchem Schiff fahren wir? Oder habt ihr beiden etwa eine Yacht geschartert? Oh. Eine Woche auf engstem Raum in einer Nussschale, Zwillinge. Da würden wir uns ja ständig auf die Füße treten und uns schnell auf die Nerven gehen. Nein, nein, nein, nein, nein. Richtet eure Blicke auf das größte und imposanteste Schmuckstück in diesem Hafen. Hm? Hm? Die Karina! <lacht> du, du machst Witze, Papst! Die Karina! Sie ist das edelste Kreuzfahrtschiff, das je gebaut wurde. Ich habe mal gehört, dass man über ein Jahr auf eine Kabine warten muss. Ja, genau. Da seht ihr mal, Schwillinge, wie lange wir diese Überraschung für uns behalten haben. Aber heute wird dieser Traum endlich wahr. Super! Aber nun nehmt mal eure Koffer in die Hand, sonst fährt die Carina noch ohne uns ab. Genau, hopp, hopp. Mal los. Was ist mit dir, Nani? Freust du dich denn nicht? Hoffentlich ist dir klar, was sieben Tage für uns auf einem Kreuzfahrtschiff bedeuten. Ehrlich gesagt hatte ich bisher noch gar keine Zeit mehr, darüber Gedanken zu machen. Wieso, was meinst du denn damit? Nami und Paps können sicherlich einige Tage Erholung brauchen. Aber für uns wird das eine Woche ödes Herumliegen auf Sonnenstühlen und Langeweile pur. Ach, wie kommst du denn darauf? Da sieh dir die Passagiere doch mal näher an, die da vor der Brücke stehen. Das sind hauptsächlich alte Leute. Oder siehst du irgendjemanden in unserem Alter? Nee, das jetzt nicht, aber Ach, zum Glück habe ich mir ein paar spannende Bücher mitgenommen. Und Mensch, das gibt's doch nicht! Was ist denn jetzt schon wieder los? Siehst du das, was ich sehe? Sandy! Hm? Sandy! <lacht> aber das ist ja... <lacht> Erstaunt ihr was? Chris, <lacht> wie kommst du denn hierher? Na, wie ich sehe, ist die Überraschung hundertprozentig gelungen. Ach, ja, aber wie ist denn, ich meine, habt na, ihr... Na, ihr hattet doch wohl nicht geglaubt, dass wir euch mitnehmen ohne die passende Begleitung für euch. Aber wie ist das? Chris, das gibt's doch das nicht. Ist ja, toll. Du wusstest die ganze Zeit Bescheid und hast nicht Ach, Trotzdem dich geheim. So war's, so ist es. Schließlich musste ich es euren Eltern hoch und heilig versprechen. Kein Das Wort durfte bis zum Abreisetag über meine Lippen kommen. Oh. Aber schließlich bin ich ja nicht eure Cousine Elli. Ja. Denn die hätte sich bestimmt schon am ersten Tag verplappert. Genau, das stimmt. <lacht> Vergiss, Schwesterchen, was ich eben gesagt habe. Ich hm? glaube, das wird der lustigste Urlaub unseres Lebens. Mhm. Mit Fiss an Bord kann überhaupt nichts mehr schiefgehen. Genau das will ich hören, Zwillinge. Wir werden das Traumschiff schon auf den Kopf stellen. <lacht> Aber mit Sicherheit. <lacht> Auf dem Luxusliner war schon eine Menge los. Das konnte auch Nanni, die zuvor ziemlich die Nase gerümpft hatte, nicht leugnen. Und noch bevor den Zwillingen und Fiss die Möglichkeit blieb, ihre Kabine zu beziehen, gab es eine unglaubliche Sensation. Mädchen, bleibt bloß dicht hinter uns. Ja. Wir müssen uns erst an der Rezeption anmelden genau. und ich habe keine Lust, euch ausrufen zu lassen, bevor wir nicht wissen, in welcher Kabine ihr ja, untergebracht klar. werdet. Das gibt's doch nicht! Spinnig oder träumig? Was ist denn jetzt wieder los, Nani? Oh Mann! Mein Herz! Ich flipp aus! Das ist ja wohl der Mega-Hammer! Ja, ja, ich schnall gar nichts. So, Wovon sprecht ja, ihr denn? Mensch, Anni, schau dir eine Brille an oder sieh doch mal genauer hin! Ey, der ist Typ da vorne, der sich gerade mit dem Stuart unterhält! Ich ja, habe... D das ist Ja, ja. ganz genau. <lacht> Roy Bernhard. Ja. Der angesagteste Rocksänger des Landes. Was macht der denn Los, hier? Los, den müssen wir begrüßen. Ja! Anders ja. wie Ehmelchen. Ehmelchen, <lacht> e <-Mailchen> nicht weglaufen. <lacht> Frau Augenhöher ist mein Manager. Sie wohnt in der Kabine neben mir. Sie können also ihr Gepäck schon mal dorthin bringen. Kein Problem. Hey, Roy, das gibt's doch nicht. <lacht> <lacht> Was machst du denn hier? <lacht> Hey, mhm. das ist ja eine Überraschung! Hanni, <lacht> Nanni und Fis, ja. was macht ihr denn hier? Vier <lacht> doofe, eine Frage! <lacht> na gut, dann fang ich mal an. Also, ich bin von der Carina gebucht worden, auf der Fahrt nach Griechenland hier auf dem Schiff ein Konzert zu geben. Mensch, oh. Roy, Allein dafür lohnt sich ja schon unser ganzer Urlaub! Ja. Nanni, Fis und ich sind eigentlich nur zufällig hier. Ach, na ja, was heißt zufällig? Aber unsere Eltern haben diese Reise als Überraschung für uns gebucht. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, wohin wir fahren. Ja, aber mit dir an Bord kann es ja nur aufregend werden. Mhm. Ach, sag mal, Roy, wo hast du denn das Püsselchen gelassen? Das Püsselchen? Na, die hat doch im letzten Monat Junge bekommen und muss nun zu Hause ihre Welpen bewaffnen. Oh, wie süß! <lacht> Ach, äh, übrigens, darf ich euch mal eine neue Managerin vorstellen? Das ist Melanie Aumüller. Hallo, hallo! Hi. Es freut uns natürlich sehr, Frau Aumüller, sie kennenzulernen. Aber, sag mal, Roy, Arbeitest du nicht mehr mit Sabine zusammen? Na ja, das ist so. Sabine hat im letzten Monat … Hey, wo bleibt ihr denn, Mädchen? Oh, wir müssen zu unseren Eltern. Sehen wir uns später noch, Roy? Auf diesem Schiff kann ich euch die nächsten sieben Tage nicht entkommen. Wir werden das ein oder andere gewiss zusammen unternehmen. Boah, Toll. das hört sich gut an. Und du, Roy, bist ein echtes Highlight hier. Also dann, bis später. Die Kabine, die Hanni und Nannis Eltern für die drei Mädchen gebucht hatten, erwies sich als ein wahres Schmuckstück. Das war den Zwillingen und Fiss bereits klar, als sie den ersten Fuß hineinsetzten. Edels ist das Vornehm. Hier tragen ja selbst die Kakerlaken Krawatten. Da haben eure Eltern ja mal richtig was springen lassen. Das ist so edel hatte ich mir das auch nicht vorgestellt. Eine richtige ins ja. Genau das Richtige für ein Freifräulein, nicht wahr, Fis? Ah, hör schon auf, Nanni. Mir ist das ja nun wirklich nicht wichtig. Ich hätte mich auch mit einer stickigen Kombüse zufrieden gegeben. <lacht> Hauptsache, wir haben Spaß. Na, und den werden wir haben. Ja. Wenn ich allein schon an das Konzert von Roy Bernhard denke. Boah. Sag mal, ich glaube es nicht. Das ist der Nanni. Wir oh, haben sogar einen eigenen oh. Balkon. Wahnsinn. Ich sagte es doch der pure Luxus. Also hier lässt es sich eine Woche aushalten. Na ja, Roy, in dem Prospekt sah der Balkon aber größer aus. Hey, das gibt's doch nicht. Das sieht man wieder auf unserem Nachbarbalkon steht. Uh, Frau Aumela, das ist ja wirklich ein Zufall. Nun wohnen wir auch noch Tür an Tür. Naja, dich daneben ist auch vorbei, Hanni. Dieser Balkon gehört zu Royce Suite, aber ich wohne direkt nebenan. <lacht> Alles klar. Allerdings bin ich Nanni. Ich oh, bin Oh, Verzeihung. <lacht> Doch ihr könnt ruhig Melanie zu mir sagen. Hi, ihr drei. Und ihr wollt also wirklich behaupten, dass ihr aus purem Zufall neben mir wohnt? Ja, wir hatten wirklich keine Ahnung. Ehrlich, Robin. Ja. ja, kein Grund zur Rechtfertigung, Hanni. Ich glaube, ich hatte noch nie so freundliche Nachbarn. So, aber jetzt will ich erstmal meine Koffer auspacken. Bis später dann. Ja, man sieht sich. Kommt, wir gehen auch wieder rein. <lacht> ja. oh, ist das hier <lacht> unglaublich. Eine Überraschung jagt die andere. Du sagst es. Und, was machen wir jetzt? In fünf Minuten legt das Schiff ab. Mami und Paps warten dann auf dem Oberdeck auf uns. Mhm. Wir sollten uns schon mal auf den Weg machen. Ja, Ei, ei, Captain, ich bin startklar. <lacht> dann kommt. Ja, los. Wenn die Menschen dort unten am Anleger aussehen, hm. die sind sicher traurig, dass sie nicht mitfahren können. Ja, ja. und neidisch. <lacht> Hallo, ihr Lieben. Ihr oh. könnt leider nicht mit auf Hohlsee, aber ich schicke euch eine Ansichtskarte. <lacht> oh. Da, wir legen ab. <lacht> Endlich geht es los. <lacht> Ach, toll. Oh. <lacht> ich mache drei Kreuze, Nele. Sieben Tage keine Terminabgaben und ein sorgenfreies Leben. Ich halte gleich mal Ausschau nach zwei Liegestühlen und dann heißt es, endlich abschalten. Ach, ich bin dabei. Und was machen wir jetzt, Svenina? Na, erstmal will ich mich hier auf dem Schiff umsehen. Was ist mit euch? Hm. Kommt ihr mit? Was für eine Frage. Na klar. Also, Mami und Paps, wir sind da mal kurz weg. Mhm. Gut, aber stellt keinen Blödsinn an. Mal sehen. Mhm. Aber dafür sind wir doch hier, Frau Sullivan. Na, See 3. Bis später. Im Zwischendeck soll es eine Einkaufspassage mit über 50 verschiedenen Läden geben. Also das reizt mich wirklich nicht, Nanni. Wollen wir uns nicht erstmal den Pool ansehen? Der soll eine Wasserrutsche haben und sogar ein Sprungturm. Oh, das hört sich schon besser an. Und außerdem, also die Carina scheint ja wirklich ein Dorf zu sein. Hm? Seht mal, wer da kommt. Ja, hm? ihr werdet es kaum glauben, aber ich habe eben schon an eure Kabinentür geklopft, weil ich mit euch... Na ja, genauer gesagt, mit dir Fis, etwas besprechen wollte. Besprechen Roy? mit mir? Oh, das klingt ja spannend. Heraus damit. Na, habt ihr nicht Lust, euch mit mir in die Cafeteria da vorne zu setzen? Ja, bei ja. einem Eisbecher welcher bespricht es sich doch schon viel leichter. Das ist eine gute Idee. Na, dann kommt. <lacht> Die Zwillinge und Fis waren zum Platzen gespannt. Was wollte Roy Bernhard ihnen wohl mitteilen? Endlich, nachdem der Kellner jedem der vier ein riesiges Eis serviert hatte, rückte der sympathische Rocksänger mit der Sprache heraus. Hm. Das ist lecker. Also pass auf. Die Sache ist die. Ich weiß gar nicht, ob ich es euch vorhin schon erzählt habe, aber nächste Woche veröffentlicht meine Plattenfirma mein neues Album. Aha. Und das werde ich dann hier auf der Carina, den Passagieren, morgen Abend im Konzertsaal exklusiv vorstellen. Oh. Ein neues Album? Oh. Wie heißt es denn? Summertime Love. Also genau das Richtige für eine Kreuzfahrt in sonnige Griechenland. Oh, der perfekte Titel. Aber was hat das Ganze mit uns zu tun? Und was wolltest du mit mir besprechen wollen? <lacht> nun wart es doch ab, Fiss. Also, schon seit Tagen haben Melanie und ich uns überlegt, wie wir die Präsentation meines neuen Albums morgen Abend noch ein bisschen aufpeppen können. Naja, da kam uns vorhin die rettende Idee. Jetzt bin ich aber gespannt. Du bist ja nun wirklich nicht auf den Mund gefallen, Fiss. Und Stimmt. seit ich dich kenne, weiß ich deine Schlagfertigkeit <lacht> und Spontanität ja auch sehr zu schätzen. Danke für das Kompliment. Und was bedeutet das im Klartext? Na, Was würdest du davon halten, vor dem Konzert auf der Bühne ein kurzes Interview mit mir zu führen? Ich meine, ihr kennt meine Musik, ihr seid seit Jahren Fans von mir. Und ihr habt doch sicher die ein oder andere Frage, die auch das Publikum im Zuschauersaal interessieren könnte, oder? Ist das dein Ernst? Ich, du, du, du, du nimmst mich jetzt nicht auf den Arm. <lacht> nein, nein, wie käme ich dazu? Naja, und wir wollen das ganz authentisch machen. Das soll heißen, ganz spontan und ohne vorherige Absprachen. Also, überlegt euch einfach ein paar Fragen, die euch vielleicht schon länger interessieren und die du, Fis, mir dann stellst. Ach, aber sowas habe ich noch nie vorher gemacht. Na, mach dir mal keinen Kopf, Fis. Du packst das schon. Na klar. Wenn nicht du wär, dann. Und Fragen hast du doch sicher genug, Fiss. Also, ich wüsste da schon ein paar. Komm schon, Fis. Sag ja. Also, schön. Ich bin dabei. <lacht> Na gut, dann ist ja alles klar. Ja, und ich muss mich auch leider schon wieder von euch verabschieden, Mädchen. Oh. Also, ich melde mich spätestens morgen früh nochmal bei euch, um die mhm. letzten Details zu besprechen. Okay, aber ich warne dich jetzt schon, Roy. Meine Fragen werden es in sich haben. Wie ein gefährlicher Orkan. Ja, das ist ja genau das Richtige auf einem Luxusliner. <lacht> Außerdem liebe ich die Herausforderung. Bis später dann. Ja, bis später. Tschüss, bis später. Die Überraschungen nehmen ja echt kein Ende. Du sagst es dann Und ich bin gespannt, was hier noch alles passiert. Am späten Nachmittag erlebten die Mädchen eine weitere Überraschung. Gerade als sie sich dazu entschlossen hatten, in ihre Bikinis zu schlüpfen, um im Außenpool ein erfrischendes Bad zu nehmen, bildeten sich dunkle Wolken am Himmel. Kurz darauf zog ein heftiger Sturm auf und die Carina geriet in starken Seegang. Fiss entschied daher, in ihrer Kabine zu bleiben, um sich knackige Fragen für das anstehende Interview zu überlegen. Während Hanni und Nanni spontan ihre Regenjacken überstreiften und aufs schwankende Deck hinaustraten. Halt dich bloß fest, Hanni. Das Schiff schwankt so. Ich komme mir vor wie auf einer Achterbahn. Herrlich. Herrlich? Mhm. Jetzt fängt mhm. es auch noch an zu regnen. Ach, nicht so schlimm. Komm jetzt zur Bookrading, Mann. Aber wieso? Was hast du vor? Frag nicht. Los. Mit dem Mistwetter ist kaum einer hier draußen. Das ist die Gelegenheit für uns. Sag mal, spinnst du? Du kannst doch nicht einfach über die Absperrung klettern. Du hast kaum in der Hand. Also schön. Komm. Und jetzt? Hör zum Bug. Was soll das denn werden? Jetzt sei doch nicht so begriffstutzig. Ich möchte mich einmal so fühlen wie Kate Winslet und Leonardo DiCaprio in dem Film Titanic. Komm her, stell dich zu mir, Nanni. Aber das ist doch gefährlich. Ach was? Was die beiden konnten, das können wir schon längst. Aber du lass uns schnell wieder zurückgehen, bevor wir noch Ärger bekommen. Ist ja gut, Schwesterchen. Schon verstanden. Paolo! Ja? Paolo! Hörst du das, Hanni? Da ruf doch her! Ja, da hinten. Eine Frau, sie läuft völlig ziellos auf dem Decker rum. Paolo! Oh, oh, oh, oh. Los, komm. Du bist du gut geraten. Ruf! Entschuldigen Sie, aber brauchen Sie vielleicht Hilfe? Oh ja, ich, ich bin ja ganz bezweifelt. Habt ihr vielleicht Paolo gesehen? Oh. Paolo? Wer ist das? Ihr Enkelkind? O oder... Aber nicht doch, nicht doch! Paolo ist doch mein Hund! Ein kleiner Foksteria! Oh. Als ich ihn vorhin draußen an Deckern die Leine binden wollte, ist mir der freche Rüben einfach davon gelaufen. Oh. Habt ihr ihn denn nicht gesehen? Er lief direkt in eure Richtung. Tut uns leid, Frau von Kampe. Irma von Kampe. Sollen wir ihm beim Suchen helfen? Ach, dafür wäre ich euch wirklich sehr, sehr dankbar. Ich bin doch nicht mehr so ganz hoch, so gut zu Fuß. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, Frau von Kampe. Den kleinen Ausreißer fangen wir sicher schnell wieder ein. Hoffentlich ist er bei dem Sturm nicht über Bord gefallen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ach, an so etwas Schreckliches dürfen Sie noch nicht mhm. einmal denken. Ach, meine Schwester hat recht. Wir werden Paolo sicher schnell finden. Dann kann er sich aber auf ein Donnerwetter gefasst machen. Oh, oh, oh, oh. Also, los, man. Paolo? Paolo! Paolo! Hanni und Nanni suchten das gesamte Oberdeck nach dem entlaufenen Foxterrier ab und befragten auch jeden einzelnen Passagier, der sich trotz des Unwetters hinaus an Deck gewagt hatte. Doch auch nach über einer halben Stunde konnten die Zwillinge der verzweifelten Frau keine Erfolgsmeldung bringen. Es tut uns wirklich leid, aber wir können Paolo auch nicht finden. Was? Was? Aber das heißt denn ja, das bedeutet... Nächste Mal gar nichts, Frau von Kampe. Sicher hat Paolo sich bei diesem Sturm irgendwo verkrochen. Warte. Ach, mein ihr wäre glücklich. Ja. Oh. ja, jede Wette. Wir sollten einen Steward bitten, dass er die Passagiere über Lautsprecher durchsagen darf und bittet, nach Paolo Ausschau zu halten. Ja, eine gute Idee, Hanni. Ja. ich weiß ja. Oh. Bleiben Sie ganz ruhig, Frau von Kampe. Alles wird schon wieder gut werden. Na mhm. ja, Dein Hoffentlich! Auch. Schon wenige Minuten später wurden die Passagiere auf dem Luxusliner über Lautsprecher gebeten, sich an der Suche nach Paolo zu beteiligen. Doch der Foxterrier blieb unauffindbar und tauchte auch bis zum späten Abend nicht mehr auf. Auch am nächsten Tag war das Thema Paolo noch in aller Munde. Und schließlich war die völlig am Boden zerstörte Rentnerin Irma von Campe nicht mehr von der schrecklichen Ahnung abzubringen, dass ihr geliebter Foxteria nicht mehr auftauchen würde. Hanni und Nanni stand die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Doch Fiss wurde am frühen Abend derweil von ganz anderen Sorgen geplagt. Die arme Frau von Kampe. Mhm. Schrecklich, dass ihr geliebter Hund verschwunden ist. Er war doch ihr einziger Begleiter auf der Carina. Aber irgendwie kann und will ich nicht daran glauben, dass er über Bord gefallen ist, Hanni. Naja, obwohl wenn ich an den heftigen Sturm denke, der gestern draußen gewütet hat. Was, was haltet ihr von der Theorie, dass Paolo vielleicht entführt wurde? Mhm. Ziemlich unwahrscheinlich, Nanni. Nanni. Mhm. Erstens hat Frau von Kampe doch ständig erwähnt, dass sie das Ticket für diese Tour bei einem Preisausschreiben gewonnen hat mm. und selber wenig Geld hat. Stimmt. Und wäre dann nicht zweitens schon längst ein Erpresserschreiben aufgetaucht? Was sagst du denn dazu, Fis? Ey, Hm? Hallo! Hörst du uns überhaupt zu? Wie? Äh, was? Ach, Sorry, Hanni und Nanni, aber ich bin völlig mit meinen Interviewfragen beschäftigt. Mm. In zwei Stunden gibt Roy Bernhardt sein Konzert und... Oh, guck mich nicht so vorwurfsvoll an, Honey. Die Geschichte mit Paolo ist natürlich schrecklich, aber ich... Schon in Ordnung, Fis. The show must go on. Mhm. Und schließlich wissen wir ja auch gar nicht, wo wir noch suchen sollen. Wir werden einfach weiter die Augen nach Paolo offen halten. Eine andere Idee habe ich auch nicht. Lasst mich nur dieses Interview hinter mich bringen. Danach bin ich auch gern bereit, weiter nach diesem Terrier zu suchen. Na klar. Kriegst du das denn mit deinen Fragen gebacken? Ich glaube schon. Obwohl mir echt die Knie schlossen. <lacht> Ach, bleib am besten ganz locker, Fiss. In ein paar Stunden lachst du darüber. Ah, davon bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich nun mit mir gemeinsam und begrüßen Sie mit einem heftigen Applaus unseren heutigen Stargast Roy Bernhard! Als Roy Bernhardt um 20 Uhr die Bühne betrat, kauerte Fiss bereits wie vereinbart im Souffleurkasten und wartete mit klopfendem Herzen auf das verabredete Stichwort woraufhin sie ebenfalls auf die Bühne steigen sollte. Hallo liebe Fans und alle anderen, die hoffentlich nach der heutigen Präsentation meines neuen Albums Summertime Love dazugehört werden. Nein, keine Angst, ich will es jetzt nicht mit ellenlangen Monologen belästigen, denn schließlich sind wir heute hier, um ausschließlich Spaß zu haben und Party zu machen. Doch bevor meine Band in die Tasten und Seiten haut, möchte ich Ihnen meinen größten Fan vorstellen, der sich nicht nehmen lassen wollte, mich vor meinem Auftritt mit unangenehmen Fragen zu löchern. Tja, und vielleicht interessieren den einen oder anderen unter euch ja auch meine Antworten. Und somit darf ich dich herzlichst bitten, auf die Bühne zu kommen. Ladies and Gentlemen, hier ist Fizz! Puh. Mensch, Fizz, du brauchst ja sicher schon eine Ewigkeit in dieser Muschel. Hier, hast du ein Mikrofon. Oh, äh, danke, Roy. Eine anständige Rückenmassage wäre mir aber lieber gewesen. Denn ich warte schon zwölf Monate zusammengequetscht in diesem souffleur und spüre deshalb jeden meiner müden Knochen. Zwölf Monate? Worauf hast du denn da drin die ganze Zeit gewartet? Na, auf dein neues Album natürlich, denn damit hast du uns ja ein ganzes Jahr warten lassen. Und da steht nur ein echter Fan durch. Hm. Jetzt, wo du dich endlich wieder entfalten kannst, hast du doch sicher ein paar interessante Fragen an mich zu stellen, oder? Ah, und abrei, da wäre zuerst mal dein neues Bühnenoutfit zu bewundern. Wo hast du diesen abgefahrenen Satinzug her? Aus einem Laden oder hast du den für dich extra maßschneidern lassen? Dieses Teil habe ich selbst gehebt, denn was die meisten von euch sicher noch nicht wissen ist, vor meiner Karriere als Rocksänger habe ich neben dem Beruf des Klempners noch eine weitere abgeschlossene Lehre als Schneider absolviert. Also, falls die Leute meine Lieder irgendwann nicht mehr hören wollen, habe ich immer noch ein zweites und ein drittes Standbein. Oh, dazu wird es niemals kommen, Roy. Denn was deine Musik betrifft, bist und bleibst du für mich die Nummer 1. Also, wenn du mit deinen Komplimenten so weitermachst, bist muss ich die Regie bitten, das Licht ein bisschen zu dimmen. Braucht ja nicht jeder gleich zu sehen, dass ich schnell rot werde. Ich finde das so süß. Apropos süß. Dein neues Album heißt Summertime Love. Und damit komme ich zu einer Frage, die sicherlich allen deinen weiblichen Fans unter den Nägeln brennt. Bist du etwa nicht mehr solo? Oder warum hast du deine CD so genannt? Äh, äh ich, äh, ah, also äh, Hand aufs Herz und nicht gelogen, Roy. Wie könnte ich ein so charmantes Mädchen belügen? Also, nein. Nach wie vor habe ich meine große Liebe tatsächlich immer noch nicht gefunden. Und das liegt hauptsächlich daran, dass ich ausschließlich mit meinem Beruf verheiratet bin. Oh. Das Texten und Komponieren von neuen Stücken, das Aufnehmen im Studio und das ständige Umherreisen lässt mir einfach dafür keine Zeit. Aber wenn ich meinem Engel irgendwo einmal begegnen sollte, dann werde ich mein Glück öffentlich bekannt machen. Und das schwöre ich. Dann verrate uns doch aber mal, was es mit dem Titel Summertime Love auf sich hat. <lacht> mir ist schon bewusst, dass man den Titel leicht fehlinterpretieren kann, aber in diesem Fall ist meine Liebe der schönsten Jahreszeit gewidmet. Ich liebe den Sommer und vor allem die südlichen Länder. Hey, das passt ja wie die Faust aufs Auge, dass die Carina geradewegs nach Griechenland fährt. Und mir, Roy, das muss ich offen zugeben, fällt ein großer Stein vom Herzen, dass ich und alle anderen weiblichen Fans Uns noch Chancen ausmalen können? Absolut. Aber jetzt musst du meine zwölf Monate Wartezeit endlich belohnen und die Stücke deines neuen Albums spielen. Ladies and Gentlemen, heute Abend für Sie, hier und jetzt, Roy Bernhard! Es wurde ein unvergessliches Konzert, das Fiss nach ihrem gelungenen Auftritt zusammen mit Hanni und Nanni in einer Ehrenloge genießen durfte. Doch irgendetwas beschäftigte Fis. Das sahen ihr die Zwillinge deutlich an. Und gleich nach dem Gala-Event, als sie wieder in ihrer Kabine waren, sprachen sie ihre Freundin darauf an. Wahnsinn, Fiss, wie du das gemeistert hast. Also mir wären die Worte vor Aufregung im Hals stecken geblieben. Gratulation. Du bist ein wahres Naturtalent! Mhm. Ach das Zwillinge! Und außerdem hat Roy ja auch klasse reagiert. Am Anfang bin ich vor Lampenfieber fast gestorben, mhm. allein schon wegen der ganzen Leute im Zuschauersaal. Aber dann habe ich mir einfach vorgestellt, da säßen nur lauter Kohlköpfe. Und von diesem Moment an lief alles wie geschmiert. So? Mhm. Und weshalb hast du während Reus Konzert so bedroppelt aus der Wäsche geguckt? Du hast ja ein Gesicht gemacht, mhm. als würde die Carina jeden Moment einen Eisberg rammen. Das habt ihr wirklich gemerkt? Mhm. Na hör mal, wir sind nicht blöde. Das war ja nun nicht zu übersehen. Also, heraus damit. Also schön. Bisher habe ich Roy Bernhard ja immer bewundert, Zwillinge, das wisst ihr. Mhm. Aber jetzt bin ich mir absolut nicht mehr sicher, ob er auch wirklich der ehrliche Typ ist, für den er sich immer ausgibt. Mhm. Oder treffender gesagt, ausgegeben hat. Bitte? Wie meinst du das denn? Der coole Mädchenschwarm mag alles sein, Hanni und Nanni, aber nie im Leben solo. Der hat das gesamte Publikum, inklusive mich, für blöd verkauft. Wie kommst du denn darauf, Fiss? Ich gehe jede Wette ein, der hat eine Freundin am Start. Und ich bin mir auch ziemlich sicher zu wissen, wer die Glückliche ist. Ach, das überrascht mich nun wirklich. Muss ich mich erst mal setzen. Ja, mach's dir bequem. Also, wir hören. Wer soll das sein? Niemand anders? Als Reus angeblich neue Managerin Melanie Aumüller. <lacht> nee, das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Und ich sage euch, dieses unattraktive Frauenzimmer hat Reus Herz erobert. Aber selbst wenn du recht haben solltest, erklär uns doch endlich mal, wie du darauf kommst. Ich habe dafür ein Auge, das könnt ihr mir wirklich glauben. Als ich in dem Souffleur-Kasten saß, mhm. noch bevor der Vorhang sich geöffnet hatte, stand Roy mit ihr am Bühnenrand, Und hat sich von dieser Person alles Gute für seinen Auftritt wünschen lassen. <lacht> <lacht> und das ist alles? Wartet <lacht> es noch Denn der Hammer, der kommt noch. So. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Danach habe ich ganz deutlich gehört, mhm. wie sie ihm einen dicken Schmatzer gegeben hat. Mhm. Du meinst, sie, sie hat ihn geküsst? Ganz genau. Und das war ganz und gar nicht zu überhören. Mhm. Was sagt man denn dazu? Tja. Vielleicht erst mal besser gar nichts. Hä? Wie meinst du das denn jetzt? Weil ich es euch beweisen werde, Zwillinge, euch und allen anderen Fans, dass Roy Bernhard ein Lügenbaron vor dem Herrn ist. Und wie willst du das anstellen? Lass das nur meine Sorge sein. Ich hab da schon eine Idee. Mhm. Am nächsten Morgen erlebten die Mädchen eine böse Überraschung. Ihr Wecker hatte noch nicht geklingelt, als es gegen 7 Uhr aufgeregt an ihre Kabinentür klopfte. Hani, wer ist das? Keine Ahnung. Aber gleich werden wir es wissen. Ach, Paps, was ist los? Ist was passiert? Morgen, Kinder. Seid ihr wohl auf? Ich meine, wie geht's euch? Äh, wie, wie meinst du das? Ich muss erst mal wach werden. Ich habe geschlafen wie ein Stein. Das hört sich doch schon mal gut an. Eurer Mutter geht es nämlich ziemlich mies. Mhm. Sie hat sich letzte Nacht ständig übergeben und, äh, naja, ich spare mir besser weitere Details. Hat sie vielleicht irgendetwas Falsches gegessen? Genau darum geht's ja. Was habt ihr denn gestern Abend gegessen? Oh. Das Kalbfleisch oder den Fisch? Keins von beiden, Paps. Wir hatten gestern unseren vegetarischen und haben nur Salat gegessen. Mhm. Äh, das war dann wohl euer Glück. Ja. Und meins dazu. Nele hat sich nämlich den Heilbutt gegönnt. Und allem Anschein nach hat sie sich eine heftige Fischvergiftung eingefangen. Oh, verdammt! Ja. Ist es sehr schlimm? Naja, sterben wird sie nicht daran. Aber der Die Arzt Arme. war letzte Nacht bei ihr und hat ihr ein paar Tabletten gegeben. Mhm. Jetzt ist sie erst mal außer Gefecht gesetzt. Können wir zu ihr? Das ist keine gute Idee. Sie schläft jetzt. Zum Glück. Mhm. Aber sobald sie aufwacht, gebe ich euch Bescheid. Och, ich bin ja nur froh, dass es euch gut geht. Ja, alles bestens, Paps. Ja. Du brauchst hier keine Sorgen, um uns zu machen. Und was ist mit Fes? Die hat sich an unserem Meerschweinchenfutter beteiligt. Auch zum Glück. Ach, na prima. Dann äh, kommt ihr erst mal allein, klar? Ja, Ich muss mich jetzt nämlich ausschließlich um eure Mutter kümmern. Ist kein Gut. Problem. Ich habe eben doch schon zwei erwachsene Töchter. Mhm. Bis später dann. Ja. ja, bis später. Puh, eine Fischvergiftung. Das muss ich erst mal verdauen. Äh, lass das lieber sein, Hanni. <lacht> hm? oh. <lacht> ha? Morgen. Fisch. Hallo, morgen. Was ist denn mit euch los? Schon vor dem Wecker klingeln, wach und auf mhm, den Beinen? So ist es. Und der Grund ist alles andere als erfreulich. Oh, Als die Zwillinge kurze Zeit später, während Fiss noch duschte, ihre Kabine verließen, um zum Frühstückssaal zu gehen, war es nicht zu übersehen. Etliche Stewards wuselten auf den Gängen herum und waren eifrig damit beschäftigt, auch anderen Passagieren, die eine Fischvergiftung erlitten hatten, lindernden Kamillentee zu bringen. Nanny trat interessiert näher und wandte sich direkt an einen Steward. Auweia. Hat es wirklich so viele Passagiere erwischt? Allerdings. Aber zum Glück hat der leitende Arzt vor einigen Minuten Entwarnung geben können. Die Fischvergiftung ist bei den meisten Passagieren zwar äußerst unangenehm verlaufen, aber im Nachhinein nicht weiter gefährlich. Dennoch können wir den Bestellungen nach heißem Tee und Kühlbeuteln gegen die Kopfschmerzen kaum nachkommen. Das Küchen- und Krankenpersonal ist völlig überlastet. Das kann ich mir vorstellen. Es ist beinahe so wie damals auf der Titanic. Nur fehlt es uns statt an Rettungsbooten mehr an Hilfskräften. Mensch, Shani, das erinnert mich an die Fuchsenmühle von Frau Roberts. Ja, dort haben wir doch auch gekellnert. Genau daran habe ich auch eben gedacht. Ja. Sagen Sie, können Sie bei Ihrem Notversorgungsprogramm eine helfende Hand gebrauchen? Einen Moment. Ja, bitte? Äh, Zimmerservice. Ich bringe den gewünschten Tee. Oh, einen Moment. Ich mache gleich auf. Wenn es euch beiden wirklich ernst ist mit eurem Vorschlag, dann geht am besten sofort zur Küche. Sie befindet sich am Ende des B-Decks. Ich bin mir sicher, dass man euch dort mit offenen Armen empfangen wird. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Aber ihr seid doch Zwillinge. <lacht> Na gut. Komm, Honey. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie abwarten lassen. Aber ich musste mir noch schnell etwas überziehen. Ja, kein Problem. So, hier haben Sie ihren Tee. So, bitte sehr. Der Vorschlag, den Stewards beim Tee verteilen behilflich zu sein, erleichterte den Küchenchef sehr. Dankbar nahm er das Angebot der Zwillinge an. Und schon kurze Zeit später klopften Hanni und Nanni, in zünftige Kellnerinnenuniformen gekleidet, an die Kabinentüren, um den erkrankten Passagieren den Tee zu servieren. Ja, bitte? Zimmerservice! Guten Morgen, wir bringen den bestellten Tee. Oho, dasselbe Mädchen gleich zweimal. Und dann noch so hübsch... Zur gleichen Zeit war Fiss in ihrer Kabine aus dem Badezimmer getreten. Sie war gerade dabei, sich mit einem Handtuch die Haare zu trocknen, als sie durch die geöffnete Balkontür Stimmen vernahm. Neugierig trat sie näher. Sag mal, soll ich die Balkontür schließen? Nee, lass ruhig offen. Hier drin ist so eine stickige Luft. Das kann doch nicht wahr sein. Das sind doch... Oh. oh Mann, der Gegner letzte Nacht hat mich doch ganz schön geschlaucht. Es ist aber auch wieder zu viele Zugaben gegeben. Weniger kann manchmal mehr sein. Oh, ich glaube es nicht. Das sind doch und seine angebliche Managerin. Managerin. Wer es glaubt, wird selig. Komm, mein Schatz. Ich habe jetzt Lust, von dem Frühstück noch eine Runde schwimmen zu gehen. Das ist eine hervorragende Idee. Ach. Und anschließend freue ich mich auf einen großen Becher Kaffee. <lacht> Den brauchst du auch. Mhm. Gehen wir. Ich habe die Badetasche schon gepackt. Mhm. <lacht> Los, die beiden gehen zum Pool und haben die Balkontür nicht geschlossen. Na, das ist doch die Gelegenheit. Fiss wusste, was sie vorhatte, war streng strafbar. Aber ihre Neugier war stärker. Sie musste doch unbedingt herausfinden, ob Roy Bernhard sie und das Publikum belogen hatte. Deshalb drückte sie ihr Ohr an die Kabinentür und wartete so lange, bis sie Roy und Melanie davongehen hörte. Dann schnappte sie sich ihren Fotoapparat, schlüpfte hinaus auf den Balkon und kletterte auf den Nachbarbalkon von Roy Bernhards Kabine. Auf zehenspitzen betrat sie die Suite und sah sich verunsichert um. Wo fand sich nur ein geeignetes Versteck? Dann fiel ihr Blick auf einen großen Kleiderschrank. Der wäre doch genau das Richtige. und Nanni klopften derweil an eine weitere Kabinentür. Ja? Zimmerservice! Zimmer Einen Moment! Oh weh! Das klingt aber gar nicht gut. Ach, Sie bringen den Tee. Das ist nett. Stellen Sie doch bitte dort auf dem Nachttisch ab. Ja, gern doch. So. Können wir sonst noch etwas für Sie tun? Beten, junge Damen. Einfach nur beten, dass ich hoffentlich bald diese Erkältung wieder los bin. Ja. Seit drei Tagen nun quäle ich mich damit herum. Aber eine Besserung wird sich verdammt nochmal nicht einstellen. Da hilft nur Omas Geheimrezept. Trinken, trinken, trinken. Ja, das stimmt. Was meinen Sie, wie viel Flüssigkeit ich die letzten Tage bereits zu mir genommen habe? Mein Körper fühlt sich schon an wie eine gefüllte Badewanne. Nein, nein. Ja. Was war denn das? Was war was? Ich habe gehustet. Ja, aber, aber das meinte ich nicht. Ich habe... Seid doch mal still, Nanni. Also ich höre nichts. Ich, ich habe auch so da ein... Das ist da. doch was unter dem Bett. Lass das, Mädchen. Das hat dich nicht zu so interessieren. Aber das, das ist doch... Na oh. komm, mein Kleiner. Komm her. Nanni, das ist doch... Komm her. Ja, so es ist es Ein kleiner Fox-Terrier. Ob das etwa Paolo ist? Paolo? Ja, er ist es. Er hört auf den Namen. Herr Berger, woher haben Sie diesen Hund? Ich, äh, also... Der gehört Ihnen doch gar nicht, oder? Ich, nun ja, er, er ist mir zugelaufen. Zugelaufen? Was soll das denn heißen? Na ja, Tag, als draußen der Sturm so wütete mhm. und so ein heftiger Seegang war, da hörte ich draußen auf dem Gang... So ein klägliches Winseln. Ja, ja. und? Naja, da. <lacht> da habe ich, hab ich draußen nachgesehen und da stand er mit wackelndem Schwanz so vor mir. Seine Augen haben mich so treu angeschaut. <lacht> Ihr müsst wissen, ich habe ein ganz großes Herz für Hunde. Mhm. Und ich fühlte mich doch so allein. <lacht> <lacht> Aber haben Sie denn nicht mal eine Sekunde daran gedacht, dass sein Frauchen sich Sorgen machen könnte? Die arme Frau von Kampe ist fast durchgedreht vor Angst ja, und Sorgen. Sie dachte nämlich schon, dass Paolo vielleicht ertrunken wäre. Nun guck mich doch nicht so böse an. Ich werde der Frau von... Frau von wie? Frau von Kampe. Ich werde dieser Frau von Kampe selbstverständlich zurückgeben und sie wenn es sein muss, um Entschuldigung bitten. Naja, das ist ja wohl das Mindeste. Einen Hund einfach zu behalten, das geht doch nicht. Aber ich habe mich doch so allein gefühlt. Das ja. ist keine Entschuldigung. Und ich glaube, dass Sie das sehr gut wissen. Ja. Ja, ja, ja. Ich sehe es ja ein. Nanni, wir müssen sofort Frau von Kampe Bescheid sagen, dass ihr geliebter Paolo wieder ja. aufgetaucht ist. Ja, Paolo, komm mit <lacht> uns, ja? gleich bist du wieder bei deinem Frauchen. <lacht> Während Hanni und Nanni Paolo wieder ihrem Frauchen zurückbrachten, saß Fiss in Roys' Kabine zusammengekauert im Kleiderschrank und wartete gespannt auf die Rückkehr des Rockstars und seiner angeblichen Managerin. Die Minuten verstrichen. Doch plötzlich zuckte Fiss zusammen. Sie hatte ein Geräusch gehört. Das Schwimmen war herrlich. Es ist schön mit dir auf dem Luxusliner, Roy. Und ich genieße es, dass du in meiner Nähe bist. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Hm. Ich hab's doch gewusst. Weißt du was? Draußen ist so herrliches Wetter. Wir sollten uns unsere kurzen Hosen anziehen und ein bisschen auf dem Deck flamieren. Ha? Was sagst du dazu? Eine gute Idee. Ich bin dabei. Okay, dann hol ich dir die Shorts okay. schon mal aus dem... <lacht> oh! Melanie, was... Äh, was hast du? Äh, äh. Du... Fiss! Was hast du denn hier zu suchen? Äh, ich, also... Oh, das ist ja wohl der Klassiker. Ein Mädchen im Kleiderschrank. Das ist doch ein schlechter Witz. Komm da sofort raus. Äh, also, äh, ich könnte das alles erklären. Was soll das heißen, könnte? Raus mit der Sprache. Melanie, bitte, zügel dein Temperament. Ich, also... Oh Mann, das ist mir wirklich total peinlich. Ich, ich würde mich auch am liebsten in Luft auflösen. Wenn sich unter mir eine Luke befinden würde, würde ich alles drum geben, dass sie sich öffnet. Wir warten noch immer auf eine Antwort, Fiss. Also schön, es nützt ja doch nichts. Ich, ich wollte doch nur wissen, ob du uns die Wahrheit gesagt hast, Roy, oder uns belogen hast. Wie darf ich das denn verstehen? Na ja, Gestern Abend beim Interview hast du doch gesagt, dass du keine Freundin hättest, weil, weil dir dazu einfach die Zeit fehlen würde. Das stimmt ja auch. Und? Wie kommt es dann aber, dass dir Melanie vor deinem Konzert einen dicken Kuss gegeben hat? Wie jetzt? Deshalb hast du dich hier in meine Kabine hereingeschlichen, um herauszufinden, ob... Ob du und Melanie ein Paar seid. Ja, so ist es. Sensationsjournalismus nennt man das, glaube ich. Ich fasse es nicht. Das war der Grund? Ja, so ist es. Oh, Gott und lieber Himmel. <lacht> oh, Fiz. Da kann ich aber getrost in Warnung geben, denn Melanie ist. meine Schwester. Hm, äh, wie jetzt? Äh, du machst Witze. Sehe ich etwa so aus? Äh. Na, aber der Kuss. Und dann der andere Name. Aumüller. Oh, Mensch, Fiss. Komm mal wieder runter. Roy Bernhard ist doch nur ein Künstlername. Ach so. Ja, sein richtiger Name lautet Markus. Markus. Aumüller. Echt? Uff. Und wie war das dann mit dem Kuss? Hast du gesehen, wie Melanie mich geküsst hat, Fiss? Uff. Nein, gesehen nicht, aber laut und deutlich gehört. Hm, du hättest aber ruhig hinschauen können, Kleines. Denn dann hättest du gesehen, dass ich meinem Bruder einen freundschaftlichen Kuss auf die Backe gegeben habe. Aha. Es heißt Wange, Melanie. Ja, schon klar. Ja, und nun? Ich meine, konnten wir dich nun vom Gegenteil deiner völlig abwegigen Vermutung überzeugen? Hm, naja, schon. Aber wieso hast du denn so herumgedruckst, als ich dich gefragt habe, wieso denn Sabine nicht mehr deine Managerin ist? <lacht> Hui. Hm? Du willst es aber ganz genau wissen, wie? Na stimmt. Also schön. Sabine ist vor einigen Wochen zu ihrer kranken Mutter gefahren. Ihr geht's leider nicht besonders gut. Und oh. das wollte ich euch nicht gleich bei unserem Wiedersehen auf die Nase binden. Das kannst du doch sicherlich verstehen, oder? Ja. Ach man, Roy. Ich war wirklich zu dämlich. <lacht> Nein, wohl eher blind vor Leidenschaft. Hm. Du wärst vermutlich eine gute Sensationsreporterin. Doch äh, willst du das wirklich in den privaten Geheimnissen von Stars herumschnüffeln? Ähm, es tut mir einfach leid, Roy. Ehrlich. Trotzdem bin ich froh, dass wir dieses dumme Missverständnis nun aus der Welt geschafft haben. Hm. Also, wie sieht's aus, Fiss? Freunde? Freunde, rein! <lacht> <lacht> <lacht> War das eine Erleichterung. Frau Sullivan und auch die anderen erkrankten Passagiere hatten sich schon bald wieder einigermaßen von ihrer Fischvergiftung erholt. Frau von Campe konnte ihren geliebten Foxteria Paolo wieder in ihre Arme schließen und auch Fiss spürte eine Zentnerlast von ihrer Seele fallen, dass ihr Einbruch in Roy's Kabine so glimpflich ausgegangen war. Die Carina näherte sich nun den griechischen Inseln und alle waren in bester Urlaubsstimmung. Da gab es noch einen krönenden Höhepunkt. Die Familie Sullivan, Fiss und auch Roy Bernhard und seine Schwester Melanie waren an diesem Abend im Speisesaal an den Kapitänstisch geladen worden. Was war das für eine Ehre! Als sich die Mädchen festlich gekleidet den Tisch näherten, zopfte Hanni ihrer Schwester plötzlich unauffällig am Ärmel. Schau mal zum Fenster rüber, Nanni, wer da sitzt. Das gibt's doch nicht. Frau von Kamp und Herr Berger. Die beiden scheinen sich gesucht und gefunden zu haben. Sie sitzen händchenhaltend auf dem Sofa und blicken aufs Meer hinaus. Ein echtes Happy End. Oh nein. Ich fasse es nicht. Hm? Was ist denn nun schon wieder, Fiss? Ich dachte, die Unglückswellen wären nun endlich vorbei. Mhm. Aber das schlägt ja wohl alle Zacken aus der Krone. Seht mal, wer da am Kapitänstisch sitzt. Nein, Wie kommt die, die denn hierher? Oh, das kann ich mir auch nicht erklären. Oh. Ach, kommt mit. <lacht> Guten Tag, Frau Lemanski. Was machen Sie denn hier? Nein, gütiger Himmel, ich fasse es nicht. Hanni, Nanni und Fisch. Also, dass wir unsere Klassenlehrerin hier treffen, damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Wie kamen Sie denn auf die Idee? Ausgerechnet? Ja, Mädchen, ich habe Ferien. Kann man denn nicht wenigstens auf einem Traumschiff für euch in Sicherheit sein und seine Ruhe haben? Herr Gott, womit habe ich das nur verdient? Ist ja eigenartig. Genau das Gleiche wollten wir Sie gerade fragen. Ja, genau. Peter? Wie, wie kommt ihr dazu? Also, also das ist ja wohl... Das ist <lacht> doch <So> ein Zufall. <lacht>